Cuprins, zori vieții, la pescuit, mama, săgeata neagră, transformarea, străina, plecarea, străzile din Paddington, drumul spre închisoare, închisoarea și curcanul rece, imperiul diavolului, regina vrăjitoarelor, nicio cale de ieșire, primul pas spre libertate, încăutat Rea eliberării, degetul lui Dumnezeu, Isus e învingătorul, pace la Betania, un diamant neșlefuit, chemată la o lucrare mai amplă, o luptă spirituală.